Művészi tevékenységét nehéz behatárolni nem lehet, azt hiszem nem is szabad. Illetes alkotói tevékenysége egy-egy fort, Idő sem lesz, de nem is cél mindezt megmutatni mégis, ha összegezni kéne a hang, a költészet és a zene szoros, folyamatos formálódó együttese, előadó művészet, költészet, kísérleti színház, konnektorzenekar, mozgóvilág szerkesztése, lemez kiadás, zenekarok, radikális, avantgardista hangköltészet. Tavaly megjelent kötete, a véletlenül nem jártam itt, talán épp erre tesz kísérletet tizenfejezetben, egy könyvnyiben megmutatni a sok műfajúságot. Szkáros Endek költő, művészetíró, performance művészel beszélgetünk. Én Marton Éva vagyok, tartsanak velünk! Madár, ójjaj, messze ment. Majd földet ér, távol, mint a hú, Itt nehéz a szél, s csak szál, csak szál. Te is valahol Ott állsz majd len Fehéren, mint a hó Fölötted ég S csak szállcsak Káros beszélgetünk, és a mai zenéket túl azon, hogy te válogatta, de ez mind között van, hiszen részt veszel a alkotója vagy. Most a Spiritus Nostrytől a gépmadarat hallottuk, és majd még beszélgetünk a később még ebben a zenéről. És ha már azt mondtam, hogy a véletlenül nem járt, amit kötött, az 11 fejezetben össze szed nagyon sok mindent, és megmutatja azt, hogy az elmúlt évtizedekben mi mindent csináltál, egy nagyon banális kérdés, de mégis, hogy ebben a sok műfajusságban, ami elfér, vagy nem fér el egy könyvben, erre is kíváncsi vagyok, hogy miközben elfér, valóban elfér -e, vannak-e preferáltabb dolgok, vagy van egy időrendisége, vagy párhuzamosan születnek. Tehát, hogy, hogy mindig ott volt a hang, a költészet, a nyelv, de hogy, hogy ezeknek van -e egy fajta fontossága? Abszolút mindegyiknek egyenrangú fontossága van, hogy visszatekintve a tényleg több évtizedes munkámra és tapasztalatomra. És hát hol melyik van előtérbe, az nagyon sok mindentől függ. Például attól, hogy hol, mit akarsz csinálni, például írsz, vagy publikálni akarsz egy költem, mint verset, De akkor azt megírod. De én például amar rájöttem, hogy ha megírom, és felolvasom, akkor gyorsabban hallom, hogy mi a rossz benne, vagy mi nem egészen jó benne. Még egész fiatal koromban. Tehát azért a hangnak már itt is van jelentősége, de ha meg fellépsz, ugyanazzal a verssel, hát azzal én csinálok valamit, versmondó is voltam egyébként hosszú időn át, és sőt, hát a magam gyakorlatában az is vagyok, és, és a konnektorral is számos, meg én magam is adító petőfig számos szöveget dolgoztunk fel, tehát előadó művész is vagyok, ahogy tetszik, és ha viszont szavasz, vagy elmondasz valamit, akkor óhatatlanul hangon csinálod, akkor, akkor valamit kitalálod hangba. Az lehet, hogy visszahat a szövegre is, vagy gesztikulálsz, vagy fölépítesz egy látványt, és már is ott vagy a performance -ba. Vagy amikor koncertet csináltunk, csinálunk, hát akkor meg kell a hang, kell a szöveg, minden kell. Ez az oka annak, hogy nagyon sokszor ugyanazok a szövegek újabb és újabb változatban jelennek meg, mert gondolom, hogy nem csak az idő dolgozik rajtuk, hanem a tér, az előadásmód, a, a fellépés helyszíne. Tehát mennyiben az dolgozza meg ezeket a szövegeket, hogy éppen te ezt hol használod, a négy fal között, vagy kilépsz a publikum elé? Nagyon megdolgozza a közeg, hiszen hogy egy egyszerű példát mondjak egy lemezen, egy lemezfelvételen nem látszol. Egy lemezfelvételen hiába dobok a színpadon látványosan és hallhatóan a lábbaddal, az úgy a, a, a stúdióban csak imitálni lehet, az nem látszik, nem hallatszik. Vagy a másik az, hogy egy hangverset, hogy, hogy teszel nyomtatásba? Na ezt akartam kérdezni, hogy hogy azért hozzád legerősebben az kötődik, hogy ezek hangköltészetek, hangszobrok előadásban, és mi történik nyomtatásban, amikor valamit vissza lehet ebből kapni, ha ismeri, téged az ember, akkor a te hangodat hajolvasás közben. De mi van avval, aki nem ismer téged, és megkapja ezt a szöveget egy kötetnyi... Hát, én igyekszem úgy csinálni, hogy ez a szöveg önmagában szöveg legyen, megálljon, és aki elolvassa, azért, hát, mint költeményt értse, nem kell racionálisan érteni, de mint költeményt érdekesnek találja, felfogja, lehet, hogy meg is szólal benne valami, de a dolog onnan kezdődött, ebből az első kötetem, ami 1981-ben ismeretlen monologok címmel jelent meg, már tettem egy ciklusnyi verset, amit valahol a performanceból vittem bele, és ott ezt meg kellett oldanom. És ahhoz például írtam is egy kis szöveget, ami arról szólt, hogy a nyomtatásból kiemelt vers. Tehát azt is, amit előadunk egy, egy Látszólag hagyományos, vagy kevésé hagyományos verset, azt kiemeljük a nyomtatásból, amikor előadjuk. Na most fordítva, amit kérdeztél, viszont meg kell találni az utat, hogy valahogy azt nyomtatásba jelöljük. Na most egy könyvben mit tudsz betenni? Képet és szöveget. De hogy mennyi fajta kép van, és mennyi fajta szövegtípus, az a már nagyon lehet variálni. Jó, hát mert hogy a képzőművészet, a színház és a zene ezekkel a szövegekkel nálad mindig kéz a kézben járt. Itt fogjuk folytatni, de hallgassuk meg az Edward királyt a Towering Inferno. Inferno a Tovább van egy köteted, ez egy másik ember, ami önéletrajz, korrajz, te úgynevezed, hogy eszmélkedés történeti emlékirat, ami attól izgalmas, hogy valóla te iskolás éveitől a 90-es évek derekáig megmutatsz egy szubkultúrát, megmutatsz egy akkori történelmi hátteret, megmutatod azt, hogy kik, honnan jöttek, és hogy ez az egész akkori 70-es, 80-as, 90-es évek hogy alakult, innen olvasva olyan egyértelmű minden, de hogy benne léve egészen más volt, és hogy honnan jött az az egész mondjuk nálad a hangköltészet, a performancok a 60-as évek végétől lehetett tudni. Ladik Katalin neve ismerős volt az itteni kultúrában, de hogy az egyetemen hozta az ember, vagy már iskoláskorában, hogy divat volt akkor ennek a szubkultúrának. Tehát neked honnan jött, ami aztán a legerősebb vonalad lett? Hát nagyon érdekes, hogy úgy érnek meg a dolgok az, ember, dolgok az emberben, hogy még fogalma sincs, hogy ebből mi lesz, és arról sincs fogalma, hogy, hogy ebből lesz valami, és tulajdonképpen abból lesz a történelem bizonyos fokig. És sokszor nem a történelem hat ránk ö, direkten, hanem mi hatunk a történelemre. Tehát arra gondolok, hogy kicsit gondolkodtam ma, és rájöttem, hogy körülbelül 14 éves koromban, 8 általános iskolás koromban, és els, gimnázium első-második évében minden összeállt. Tehát minden, amit ma ismerek magamból, az ott volt. Nem mondom, hogy készen, de az érzékenység totál ugyanaz volt, mint most. Csak ez nagyon sokára tudatosodott, ismertem föl, hogy ez így volt. Nyolcadikos koromban kezdtem verset írni, nyolcadikos koromban csináltuk meg az első zenekart, és adtunk egy kis koncertet a uh, Fábián Gyula barátom Városmai utcai teraszán, talán egy-két évvel korábban, mint a Beatles a a háztetei koncertet, a Get és a Don Let Me down, no? De ez csak vicc. És, és ugyanakkor a gimnázium első évében Jávor Otto kitűnő tanárom Mozart tanához, oktatásához hozzátartozott, hogy egy bármilyen verset, és egy kortárs verset egy-egy fél év alatt el kellett mondani. És akkor először elmondtam a József Attila, amikor az, mikor az utcán ment a kedves színű versét, erre úgy mondta, hogy hát az Endre a beleéléses módszert használja, és akkor ez ugye fülembe maradt. Másodszor Bella Istvántól a szaggatott világot mondtam el, és utána szólt ez a tanárom, hogy... Be, bemutató van a színpadon, a Rákóczi Gimnázium irodalmi színpadán. Kiesett az egyik szereplő is, hogy nem állok ebbe. Hát mondom, jó, beállok. Na most az egy teljesen hagyományos darab volt gorki a Kispolgárok című darabja, amit ott egy végzős diák rendezett. Viszont a végzős diák kiment, és utána a János barátomat bízták meg, hogy koordinálja azt a színházat. És egy év alatt csináltunk egy olyan bemutatót, aminek az volt a címe, hogy miért feküdt be bőrerzsébet a sodronyspulni küllői közé, Gyakorlatilag a saját szövegeinkből, ruháink variációkkal, zenékkel összeraktuk az első, szerintem az első magyar hippi előadást, és ez ott mutatódott be a Rákóczi International-ban. elképesztően termékeny korszak volt, tehát hogy talaja volt annak, hogy ezek virágozzanak, meg ma olvasva azt a névsort, akiket te a könyvbe fölsorolsz, akik ezer fele szakadtak a kultúrában, és ma már azt gondolom, hogy nem nagyon lenne közös, ugye? ezek tök egy indultatok. Hát ez aztán különleges innen nézve, gondolom én. Hát egytőről indultunk, mert, egy, nagyjából, egy, mert nagyjából egy volt, voltunk. Meg kurva. A másik az, hogy, hogy a történelmi és társadalmi valóság az is nagyjából egyféle volt. Mondjuk vidéken egy kicsit más lehetett, mint Budapesten, de alapvetően ugyanaz volt. És ez a, a tájékozódni vágyó elméket, szeljön aki akik érésben voltak, tolta valami, kitörés, kísérletezés, valami más keresése felé, és természetesen nagyon sokan voltak ilyenek. Tehát ebből jött létre az az első avantgárd, underground hullám, amiben Galántai György megcsinálta a Balaton-Boglári Első független intézmény volt, amit aztán szétpakoltak, de egy pár évig remek volt. Itt volt a Halász Péterék Színháza, itt volt a, a Szent Jóbi Tamás. Igen, és én 24, ezeket, ezekben már részt vettem, vagy ott voltam, és csináltuk vele együtt a Brobo kísérleti színházat, ami a gimnáziumi színpadból nőtt ki, és a 70-es évek elején már ebben a szcénában vettünk részt. A Tanringen Fernótól hallgassunk meg egy következőt, a Stomondó Rotondó. Amor d'universo Todo mundo rotondo se crolla su me, mi trafigge il vento, mi trafigge il vento. Jó beszélgetünk tovább, és készül ennek a kötetnek, amiről éppen itt a zanalag beszélgettünk, hogy azért nagyon fontos, mert van egy dokumentálása, van egy történetisége, nem tudom, hogy mennyire hiánypotló. Szóval készül egy második kötete, az valahonnan a 90-es évektől eljutna napjainkig? Igen, igen, ez a, ez a cél, a szándék és a félig már megvalósult, Tehát egy nyers szövegbe már rendelkezésre áll ez a könyv, ami a folytatás az egy másik ember című általad említett történeti emlékiratomnak, ami valóban az én látószögemből nem magamat fényezve, hanem az én látószögemből azokat a rendkívül érdekes és fontos és izgalmas történéseket, összefonódásokat, intézményeket és minden egyebeket, folyamatokat, láttat, amelybe én belenőttem, és amelyeket így láttam. Na most ezzel a komplex kultúrtörténeti emlékirattal 90-es évek közepéig jutottam, és most valóban folytatom a, ennek egy részletét is, egyébként fel fogom majd olvasni, onnan 90-es évek végéről, közepéről, végéről folytatom. Nagyon más bocsánat, hiszen azért közben volt egy rendszerváltás, és hogy azt gondolom, hogy ez az egész kultúra, nagyon megváltozik a 90-es években, és visszahat az előadó művészetre és vagy visszahat mindanra amit avantgárnak nevezel, visszahat a performance-ra, mint hogyha dolgok, amelyek ebben a levegőtlen világban erőteljesebbek lettek volna, szabadsággal, mint hogyha. Mm, Ebben lehet, Ebbe lehet valami, az biztos, hogy a nyomott légkör, a kevés szabadság az a kulturális ellenállást ö, élesíti. Megmondom őszintén, hogy én napjainkban is ezt érzem. Tehát nagyon virágzik, és új energiákat érzek a kultúrában, nem mintha bárha, mikor hiányoztak volna, de most érzek valami olyasmit, mint hogy teher alatt nő a páma, megint növekednek a terek, az elnyomás, a nyomás, és ettől még izgalmasabb lesz a kultúra. Kár, hogy így van, jobb lenne unalmas kultúránk lenne és teljes szabadságunk, de mindegy, majd lesz, ahogy lesz. Minden esetre valóban sok minden változott a 90-es évekbe. részben politikailag, történetik gazdaságilag és ö, ö, társadalom szerkezetileg is, hiszen minden meg tudott jelenni, lehetett lapot csinálni, lehetett külön intézményt csinálni, csak pénz és szervezés kérdése volt ez a dolog. De nem csak erről van szó, hanem hát a, a nyelv és a technológiák rohamosan változtak. A számítógépkultúra iszonyatos sebességgel fölröpent, fölgyorsult és pörög máig, máig a digitalizáció minden, és ezt a művészetnek állandóan értelmezni, hát úgy értem, hogy értelmeznie kell, hogy mindig abban a közegben él, amely körülveszi. Tehát ezt az értelmezést meg is teszed, mert éppen itt kipakoltad a könyveket, lemezeket, tök jó így ezek között ülni, és van a, már a címében is nagyon izgalmas Verbo Terror című kötetet, amiben főleg a performance-okat, a költői performance-okat gyűjtötted össze, ami szintén arról szól, rengeteg fotóval, képverssel és egyébbel illusztrálva, hogy megjeleníthető egy-egy ilyen időszak, mégiscsak a kötetekben. A címről beszélsz, hogy ez a verbo terror, ez... Honnan? Hát ez egy hangversen és a verbóból. Igen, igen, igen. Ez egy hangvers volt, ami körülbelül úgy épült fel, most nagyon röviden meg is, hogy szóval elkezdi az ember, verbot, felépíti ezt a verbot. Tehát az fontos, hogy jó hangzása is legyen ezeknek hát, a... Hát a, ha hangzásával élsz, ható? ha hangzásával élsz, akkor meg kell oldanod hangzásba. És akkor volt ez a hangköltészeti produkció, ezt sokszor adtam elő, külön felvezetésként, bárhogy. Ö, és azért választottam ennek a kötetnek a címét, mert egy, jól hangzik, kettő, mindenki érti, bár, de nem csak magyarul. Tehát bármelyik részén a világnak ezt kézbe veszi valaki, ezt a szót, valamit gondol rajta, hogy verboterror. Nyilván nem arról van szó, hogy verbálisan terrorizálok mindenkit, bár, bár ez nagyon fontos feladata a költészetnek, nem mindig, nem a alanyi lírának, meg nem a szomorú, nem tudom minek, de az, hogy igenis e, e, verbálisan legyen a költészet, e, hogy mondjam, éleselméjű, és ha kell agresszív, ha kell provokatív, az mindig is benne volt bármilyen irodalmi, illetve művészítelékenysége. Azt mondom, hogy amit ti csináltok, ti csináltatok, az abszolút ez a nagyon erőteljes, nagyon éles, sokszor provokatív, falon túl is elmenő, de mielőtt erről beszélgetnénk, az említett készülő második kötetből, ami majd ennek az önéletrajznak lesz a folytatása, hoztán egy rövid részletet, és akkor megkérem, hogy a... olvast föl, légy szíves. Ennek a kötetnek az lesz a címe, hogy a másik egy, és a folytatása az egy másik embernek. Az ezret forduló táján lehetett valamikor, hogy egy ismert üzletember házában ültünk valahol Budapest környékén egy téli estén, és a számomra többnyire ismeretlen társaságban kellemes meglepetésemre régi festőbarátom Gábor Áron is ott volt feleségével, Heller Zsuzsával. Áronnal még a 80-as évek művészeti életéből ismertük egymást, egyszer egy kiállítását is megnyitottam a francia intézetben. Most azt mondta, megszokott, csendes, de határozott hangján, kellene már valami komoly munkával előállnod. Meglepett a kendőzetlen jelzés, kikerekedett szemmel néztem rá, ő folytatta, olyan nagyszerű dolgokat csináltál, de az utóbbi időben kicsit, mintha eltűntél volna. Nyilván volt tudomása az életem alakulásáról és kívülről jobban rálátott alkotói jelenlétem intenzitásának hullámvölgyére, mint sem én belülről. Valóban. Utolsó, egyben a második verskötetem a Galántai Györgyel készített művek 1990-ben jelent meg. Sokat írtam, publikáltam azóta is, főleg tanulmányokat, de verseket is, sokat léptem fel performanszokkal, koncerteztem itthon és külföldön, de költői művészi működésem tárgyi megörökítésével keveset foglalkoztam. Több kazettánk is megjelent a különböző zenei formációkkal, amelyekben dolgoztam, a konnektorral, a Spiritus Noisztelral, a Towering Inferno-val, utóbbi-val már egy cd is. de ezek mégis csak közösségi munkák voltak, ráadásul a műsoros kazetták jelentősége akkor már kezdett elhalványulni a CD-hez képest. Kiadtunk pár szép katalógust is egy-egy projekt kapcsán, de az észrehető súlyú kiadványok, költői munkám személyes lenyomatai összességében valóban hiányoztak az életemből egy ideje. Megértettem, hogy rövid időn belül össze kell raknom vagy egy kötetet, vagy egy hangköltészeti cédét. is, mert voltam, mint hangköltő, de a vonzott performanszok, a rádió elhangzások nem maradnak meg az időben. Mivel az évek során számos profi minőségű hangfelvételem hangversem sem készült itt ott, amióta pedig rendszeresen dolgoztam mortobágyi Lászlónál az ő stúdiójában is, ezért egy reprezentatív hangköltészeti CD megvalósítása életszerűbbnek tűnt elsőre, mint sem egy könyv készítése. Felkerestem át a zenei kazettáinkat korábban kiadó, forgalmazó Bahia vezetőjét, Bognár Attillát, aki örömmel áll terveim mögé, és ami még fontosabb, komoly biztatást adott. Ami a hangfelvételeket illeti, azok időben elég széles spektrumot jelenítettek meg. Az első anyag még 1986-ban készült az új hölgyfutárövű halál számába, amelyet a Vigadó kamaratermében mutattunk be, és az ihlete közös barátunk Hekerle László szégyen korai kórházi halála volt. A színpadon három fiatal nő feküdt hason, mesztelenül egy-egy alacsony, alufólián leterített boncasztalon, pirosra, fehérre, zöldre festve, én kék köpenyben és gumikesztyűben mostam őket egy vödörvízből. E rituális aktust telítette föl a többszólamú, beszéd és énekelemekből összerakott, amolyan siratóként szolgáló hanganyag. Aztán ott volt a Hajdu István felkérésére az Erz Múzeum, az Idegen Szép című kiállítására csak beszédelemekből épített ritmikus hangvers, a rádió egy alkalmi músorához készített idült szignál, éjszaka címmel, és bekerült a hajnóci Péter emlékére írt énekvers, az Avek ma Solitude is. Az újabb munkák közé számítottak azok a felvételek, amelyeket nemrégiben készítettem Hortobágyinál, mint egy ajándék balányaimnak. lányaimnak, ezek fájdalmasan izgalmas lélekkel készült alkotások voltak, címük a lányaim neve Niké Agapé. Nem akartam reflektálatlanul hagyni zenekari munkásságomat sem. Ezért a két utolsó darab, a Spiritus Neuester Nemzeti Zajzárványok című koncertanyagának egy különleges dala, a Gépmadár dal lett, amelyet Ladik Katival énekeltem, illetve a konnektor petőfi adaptációjának angol nyelvű változata a szörnyű idő, vagyis a Horrible Days. Így az egyéni hangköltészeti megjelenést a számomra mindig oly fontos kollektív művészi tapasztalat dokumentumai egészítették ki. Hátra volt még a lemez címe. Mindenféle eszébe jut az embernek ilyenkor, a végső megoldás azonban mindig olyan frappánsan ötlik fel, mint a kezdető fogva szó sem lett volna semmi másról. Megint csak egyszerű, kézenfekvő címet akartam, minél kevesebb szöveggel. A legegyszerűbbnek az látszott, ha a nevem valahogy egybe kerül a címmel, és a fedőlepon nem marad magyarázkodás. Így lett a lemez címe, Szkárosikon. Így könnyedén, félre szegfiú vagyok. Csak tarts könnyedén, ne miért. Látom a plafont, az ég felett. Látom, hogy vagyok. Had me A Easy magyar című számot, majd beszélünk róla. Az nagyon izgalmas, hogy az Avangárd, amelyet néhányan elvetnek, néhányan kapaszkodnak bele, de hogy számadra az nagyon fontos, hogy értelmezi dolgokat, és így született az a könyv, amely értelmezi az Avangárdot, értelmezi magát a műfajt. És azt gondolom, hogy egyáltalán azt, hogy a, az Avangárd költészet hogyan használja a nyelvet, vagy hogyan tolja ki a határokat. Tehát, hogy mennyire volt az izgalmas ott a 70-es, 80-as években, hogy a nyelv egyszer csak kiszabadult, vagy kiszabadult? Hát nem kiszabadult a nyelv, az mindig szabad. Mindig az a szabad, kérdés, hogy, hogy ki mit használ Aha. belőle. Ki mit használ belőle. És ilyen szempontból ez a mi az, hogy Avantgarde című kötetem inkább mintákat mutatott föl, hogy a történeti, illetve a kortárs, vagy a közelmúltbeli avangárdban, milyen mintázatok jöttek létre, mert nagyon gazdag ez. Nem, én nem tudom meghatározni, és nem is törekedtem rá, hogy mit tekintünk a vangárnak, hiszen nagyon sokan elhelyezhet sok benne a sajátodat. Nem csak a sajátomat, hanem a történeti avangárdot és a kortársavangárdot, de úgy, hogy nem teoretikus éllel, hanem egész egyszerűen a tapasztalatnak a gazdagságát, egyrészt, másrészt a folytonosságát. Igyekeztem kimutatni. Nálunk a magyarban sajnos ez a folytonosság szinte alig nem is volt meg. Há, mert, hogy alig volt a vángárda. Volt. volt. Volt, csak hogy... csak hogy a két háború között gyakorlatilag a a kassáknak a csodálatos bécsi periódusát nem csak a bécsi előtte is, de a mának az az öt éve, és amit akkor megcsináltak, meg a Ló meghal az is akkor keletkezett, lómeghal a madarak Tehát ez valami hatalmas avantgárd volt, csak itthon észrevétlen maradt nagyjából, és a két háború között pedig nem volt, és nem is lehetett igazán ennek folytonossága, sem pedig a 40-es, 50-es években a, a más politikai alapzatú, de diktatóriális társadalom miatt. Miközben a világban történtek a dolgok iszonyú gazdagsággal, nagyon sok energiával, ott is sok ellenállás volt. Hát az egész beat kultúra, az opozíciós kultúra, a beat zene ebből a lázadásból nőtt ki. Ezt akarom kérdezni, hogy miközben a 60-as években nagyon látszott a beat kultúra az üvöltéssel és egyebekkel, mennyire látszottatok ti azon a szűk körön kívül, aki, ott, akik ott voltak minden fellépéseteken, és akik abszolút tájékozottak voltak az ügyben, hogy hogy mi történik. Tehát ha... hogy mennyire látszott ez a 70-es, 80-es években, amit csináltak? A 60 as évek végén, 70-es évek elején szinte sem ennyire, mert gyakorlatilag csak azok tudtak valamit, akik láttak valamit. Nem volt folyóirat, nem volt nyomtatás, kiállítás, az első iparterv kiállítás, nem tudom mikor volt, de 69, még a képzőművészeti életbe úgy, ahogy, de egész egyszerűen performance, heppeninget csak azok láttak, akik ott voltak, avangárd akciót csak azok láttak, akik ott voltak, és arról sosem lehetett, hogy avangárd művek megjelenjenek bárhol. Tehát a, ez nagyjából azokra a fiatalokra Hatott, akik akkor eszmélkedtek, vagy akik akkor kezdték el a művészi pályájukat. Más volt már a 70-es évek vége, 80-as évek eleje, mert ott már rengetegen voltunk, sok száz, sok ezer ember, ott már a, a, a hogy mondjam, egy-egy, hát egy-egy URH koncerten, hogy egyet mondjak, vagy, de hivatkozhatom ránk is, hogy mondjuk a konektor, egyetemi színpadi koncertje, tele volt az egyetemi színpad, ami akkor 6-700 embert jelentett. Máshol voltak ezrek. Tehát nem beszélve arról, az érdekes kísérletre, amit a beatrice vel a fölös példány is a, a fölös példán csinál, és a Bementünk a Beatrice közönségébe, vagy pedig próbáltunk létrehozni a Beatrice és mi közöttünk egy közlekedő edényt, ahol már nagyon sokan megjelentek, azt rögtön föl is számolták. beatrice t betilt, letiltották rólunk, mi meg hát maradtunk abba a körbe, ahol voltunk. De a 80-as években, aztán már nagyon mindenki, gyakorlatilag mindenki kiutat keresett, a zene, a zenében, a képzőművészetben és a legnehezebben, de az irodalomban, és az irodalomban mindig rosszabb a helyzet, mert az irodalom látna, erősen kötődik az írott nyelvhez. És azt hiszik, vagy, vagy azt is akarják, hogy higgyék, hogy ebből az írott nyelvből nem lehet kitörni, ez egy, ez egy súlyos teher, amit a fordítás hiány be vagyunk zárva nyelvünkben, nyelvünkbe, ami nem igaz, mert nem vagyunk bezárva a nyelvünkbe, egyrészt lehet fordítani, másik lehet kommunikálni, másrészt ott van a hang, amivel már egy felolvasás, vagyok egy idegen, nem Közi fesztiválon a fölni egy észt költő. Elmondja a a versét, független az, hogy utána érted. elmondják a angol. Hallom, Petszer. látom, nem szemantikailag értem, de meg tudom mérni. Jó, és akkor jöjön egy kis zene, és itt folytatjuk. A szárnyas disznó puska Lever a jó öreg sár, nyaki lemos az eső, ha annak Én tojás, itt a tojás, itt a sok tojás Itt a rózmarit. Itt a sok tojás, meg itt a rózmarja, a konnektor mondjuk 84-ben jött létre, akkor íródott ez a szám. Szoktak téged hívni, vagy annó hívtak a szlemesek, és akkor azt gondolom, hogy valami nagyon-nagyon hasonló lehet, csak eltelt közte 30 év, mint ami a te fiatalkorodban a hangköltészet volt, hogy mennyire... Mennyire közösek a dolgok? Mennyire otthonos a szlem neked? Nagyon otthonos nekem a szlem, és amikor először hívtak, és aztán rendszeresen mentem, bulira is megszerepeltem is, akkor rögtön azt fogott meg ez a légkör. Hogy én pontosan ezt a légkört kéreztem. A szabad -e? az össze, egy, egy versengő összetartozásnak az érzete, és az, hogy itt egy kultúra épül. És Uh, annak idején emlékszem, hogy az ilyen beat klubokba, jazz klubokba ugyanígy jártunk le, lementük, félig meddig hallgattuk, hogy mi van, de dumáltunk, sörtítünk, stb. És uh, uh, itt is, hogy mondjam, tehát ez a, ahogy mondom, az összetartozásnak és a versengésnek ez a légköre pontosan ezt idézte fel bennem, az én fiatalkoromnak az érdeklődését és érzékenységét, ha bár nyelvileg persze különbözik, mert az egy ilyen tágas, performatív, hangköltészeti, totális művészeti gyakorlat volt, a nem meg eleve a verbalitásra épül, pedig az élőszóbeli verbalitásra. Nem is lehet eszközöket használni, kivéve a TeamSZAM. Tehát magyarul ö, más a nyelvi regisztere, mondj, választottan és tudatosan szűkebb, de az, hogy a költészet, mint kommunikáció jelenik meg és az, hogy nem csak, hogy mint kommunikáció, de mint az együttlét eszköze, és az együttlét értelme, amiből további értelmek nőnek ki, az valóban ott a, a szlemesek között rögtön éreztem, és ahogy kommunikáltunk meg, együtt dolgoztunk, úgy hát egy kicsit úgy próbáltam arra gondolni, nem mondtam soha, de hogy próbálom egy picit nyitogatni a hanghasználatot náluk, hogy ahogy én csinálom, az hát ad ötletet nekik, a saját rutin kitörni, de nálam is ugyanez volt, hogy én is táplálkoztam az ő invencióikból. Nekik, tehát a szlemnek is van egy nagyon erős társadalom kritikája, politikai felhangja. Mennyire volt ez? Abszolút tudatosan, nálatok a 70-es években rengeteg csoportba vettél részt a fölös példánytól, kezdve említett, hogy klubokba jártatok. Tehát mennyire volt fontos ebben a szembenállás, a politika, a, a kritika, vagy ezt így utólag azt gondolja az ember, hogy ezek mind-mind benne voltak? Mind benne voltak, és itt van egy nagyon fontos szempont, amit pedzegettünk már korábban is, ez az Avangárd kérdése. Tudni, a művészeti Avangárd bármilyen radikális, és bármennyire antipolitikus, vagy akár rendszerellenes, és bármennyire tematizál akár politikai témákat is, de az Avangárd lázadás lényege az a nyelvi lázadás. Tehát, hogy nem politikai opozíciót Szólaltatunk meg nyelvileg, hanem nyelvileg támadjuk meg a rendszert. A nyelven belülről, az intézményeiben, a művészi gyakorlatában fölszabadítjuk magunkat, felszabadítjuk a testünket, fölszabadítjuk a nyelvhasználatunkat, legyen a zenei nyelv. Hát mitől lett ilyen a beat zene és az új zene, utána ugye beat, rock, stb. zene? Hát egy, egy, egy új művészeti ág jött létre és ugyanígy tulajdonképpen ezek az energiák éltetik a művészi avantgárdot, és nem feltétlenül fontos, hogy politikai opposícióba vonuljon. Tehát ennél a művészeti avantgárd az, hogy mondjam, radikálisabb, és tágasabb, és kell is, hogy legyen. És a már előbb hallgatott konnektortól akkor jöjjön a nemzeti dal Dala szerintem válaszpont arra, amit kérdeztem tőled. Az a 80-as években, különben hallottam ezt tőletek akkor előadva, ennek iszonyú ereje volt, amikor ez egy tömegben elhangozhatott, és a Nemzeti Dalnak rögtön lett egy nagyon erőteljes idézőjele. A hozott szövegedben effektíve szépen végigsoroltad azt, hogy milyen zenei formációkban léptél föl, milyen zenék, Fogunk majd hallani a Merülőmórót, ami kötetben is megjelent, tehát nagyon sokszor megjelenik zenében is az, ami kötetben versben jelenik, meg ezek a zenék nagyon-nagyon sokfélek, Miben különbözött a konnektor, meg a ma hallott különböző formációid? Ezek időben valahogy másfele tartottak? Sokszor, sokszor van, ami együtt futott, mert például a konnektorral ténylegesen 1984-től ig dolgoztunk, miközben én már dolgoztam a Towering Inferno-val 88-tól. 89 től és főleg a Tavaring val egészen 2005-ig dolgoztam, viszont a Spiritus Neustere meg elkezdtük 1992-ben a szigorú akarok lenni, és az máig tart. Na most ez mindig a személyektől is függ, meg a poétikát, hogy mi éltett. A konnektorral határozottan, ahogy itt hallható volt, a, akár a Nemzeti Dalban, abban, akár a Rózmariban, ez a popos ártrok jelleg, ez jelen volt, illetve az, hogy a költészet erejét megszólaltat, Tehát a költői szöveg erejét a zenével materializálni. Ez igaz a nemzeti darra, hiszen más nem csinálunk, mint annak a csodálatos versnek az energiáját felszabadítjuk. Megvan hozzá különböző módszerek. Ugyanez, ugyanez a spiritus noiszternél más, ott egy inkább kísérleti zenei, hangköltészeti, de hát az idő is egy más. Így van, és akkor a konnektortól még egy számot hallgassunk meg a merülő morrót. ¡Salud! Sima a feneken a si a ken. Feleka a tenger, meleg a tenere, sima a fenyeget, a kenyere, meleg a fenyeget, sima a tenere, meleg a kenyek, feleka sima a tenere, meleg a feneka, a ten meleg, a sima feneka, feleka sima a kegyere, meleg a kenyere, meleg a si sima a tenyerek, meleg a feny, meleg a meleg, meleg, a meleg, a tenyerem meleg, a tenyerem meleg, a tenyerem a tenyerem meleg, a a a a Elhallgattam volna még a konnektornak a merülő morróját, de ez itt a vége. Szkáros Jendre, költőművészetíró, performance művésznek köszönöm, hogy itt voltál, és köszönöm. sok mindenről beszélgettünk. Jelenik majd meg egy könyved, a 90-es évek közepétől napjainkig. Jövő héten Szegély János várja önöket a hangmester Burgerla is nevében, és megköszönöm figyelmüket. További szép estét kívánok. Marton Ivát hallották.